Сумний і пригнічений, я в ту пору багато днів і ночей провів у льохах нашого будинку, де було наставлено чимало мишачих пасток і де збиралися коти різного віку й становища. Сміливий філософський розум скрізь помічає навіть найпотаємніші взаємозв'язки в життєвих явищах, і пізнає, як із тих взаємозв'язків складається саме життя у своїх поглядах і діях. Так і мені в льохах упали в око зв'язки між пастками на мишей і котами в їхній взаємодії. В мене, кота зі щирою шляхетною душею, серце сходило кров'ю, коли я бачив, що ті мертві, Машини зі своєю невідмовною дією спричинювались до чим більшого зледачіння котячої молоді. Я взявся за перо і написав безсмертний твір, про який уже згадував тут, а саме про пастки та їхній вплив на світогляд і активність котівства. У тій книжиці я ніби поставив перед очі, зниженій котячій молодиці дзеркало, в якому вона повинна була побачити себе саму, позбавлену будь-якої сили, бездіяльну мляву, цілком байдужу до того, що прудкі миші полюють на сало. Я громовими словами будив її зі сну. Крім пожитку, який ця невеличка річ давала моїм спілплемінникам, писання її було корисне й для мене, бо Сам я, сидячи над нею, мав право не ловити мишей, та й пізніше нікому, либонь, не спало б на думку вимагати від мене, який так промовисто звеличував героїзм ловців мишей, щоб я показував його на власному прикладі. Цим, мабуть, я міг би і закінчити розповідь про перший період свого життя і перейти до місяців справжньої юності які прилягають до зрілого віку, проте не маю сили приховати від прихильних читачів дві останні строфи чудової глоси, які мій господар не захотів вислухати. Ось вони. Та я знаю, неможливо вберегтися від спокуси, як у серці і у вусі все відлунює дражливо млосних кличів ціла злива. Тож як любка із затину, озоветься, кров заграє, я тоді не маю спину, бо з жаги полкої гину, всіх кохання опадає. Ці жадання, ці зальоти можуть розум відібрати, та надовго щастя дати незугарні, бо лиш доти буде їх полон тривати, доки місяць з неба блисне осяйним своїм лицем. А тоді, немов навмисне, інша думка серце стисне. Дружби сам шукай тихцем.